Розділ 18. Цілеспрямоване кохання. Як вибудувати тривалі взаємини. Пам'ятаєте оману про довге та щасливе життя разом. Помилкове переконання, що найскладніше в коханні знайти когось, бо це лише перша для вашої любовної історії. Наступний етап – підтримувати стосунки, щоб ті тривали якнайдовше. Тож також складний цей етап. Я написала цей розділ, щоб допомогти вам це зробити. Я не збираюся показувати вам шлюб крізь рожеві окуляри. Ось який вигляд має життєвий шлях багатьох пар. Перший графік на наступній сторінці покаже, як зміниться в середньому задоволенні шлюбом з плином часу. Виявляється, що довше ви одружені, то менше щасливі. І жили вони разом довго та щасливо, хай їм трясся. Далі розміщено ще один важливий графік. На ньому вказано відсоток пари, які оцінили свої взаємини, як дуже щасливі від 1972 до 2014. Як бачите, упродовж останніх 40 років дедалі менше та менше людей відчувають задоволення від тривалих стосунків. Ну і тут, дійсно, такий графік, що з плином часу у людей помічається зниження задоволення. Але надія є... Бути в нещасних взаєминах – це не фатум. Чудові стосунки створюють, а не знаходять. Ви можете налагодити міцний зв'язок, докладаючи до цього зусиль. У ваших руках нагода вибудувати стосунки вашої мрії. Створення стосунків, що задоволюють змін разом з людьми в них. Під час добору відповіді на запитання, що робить взаємини тривалими, я часто згадую цитату Чарльза Дарвіна, що стосується його висновків про природний відбір. «Виживає не найсильніший» і не найрозумніший, а той, хто краще пристосовується до змін. Навіть за наявності у вас зараз міцних заявин, ви можете їх втратити, якщо не підлаштовуватиметесь. Ваше життя чи життя вашого партнера може піти непередбачуваним курсом. Створювати стосунки, які можуть еволюціонувати ось ключовий секрет їхньої довготривалості. Може вам здається, що ви не надто змінитесь у майбутньому, бо вже стали тією людиною, якою будете ще довго. Право, дайте відповідь на ці два запитання. Наскільки, на вашу думку, ви змінились впродовж останніх десяти років? Друге запитання. Наскільки, на вашу думку, ви змінитесь протягом наступних десяти років? Гарвардський психолог Деніел Гілберт з командою ставили ці запитання великій групі учасників. Так, дослідники просили окремих людей передбачити, наскільки ті зміняться протягом наступного десятиліття. Іншим пропонували відповісти на запитання про те, наскільки вони змінились за минулі 10 років. Більшість з опитаних вважали, що суттєво змінились за попередню декаду, але не очікували, що відчутно зміниться впродовж наступного десятиліття. Усі респонденти помиляються. Гілберт називає таку помилку ілюзією кінця історії. Гілберт зазначив, що ми цілком очікуємо того, що постаріємо фізично. Наше волосся посвіюєте, тіло зміниться. Але думаю, що загалом моя сутність, моя особистість, мої цінності, мій характер, мої найглибші вподобання відтепер не змінюватимуться. Правда тому, що рости та змінюватись ми не припиняємо ніколи. І так само, як ми особистості далі змінюватимуться впродовж цього життя, так само змінюватимуться і наші взаємини. Іноді в одного з партнерів виникатимуть труднощі, і тоді інший утримуватиме сім'ю на плаву. Іноді ви почуватиметесь дуже закоханими, а іноді відчуватимете, що бачити не можете одне одного. Іноді вам буде легко говорити, а іноді здаватиметься, ніби між вами виросла стіна. Через таку мінливу природу взаємин нам варто поводитись з останніми так, ніби вони живуть і дихають. Попри це дуже часто ми ставимось до наших стосунків як до тостера. Ми дістаємо його з коробки, вмикаємо та сподіваємося, що він залишатиметься таким завжди. Тостер найкраще працює того дня, коли ви його купуєте. Проте з плином часу поступово погіршується. Ніхто не очікує, що їхній тостер адаптуватиметься чи вдосконалюватиметься. У шлюб ми вступаємо в день нашого весілля, та чекаємо, що той заставатиметься незмінним, доки смерть не розлучить нас. Ну і як у нас працює той тостер? Якщо поглянути на показники розлучень і розривів, то можна з'ясувати, що 50% покупців тостера повертають. Частково взаємини розпадається тому, що створені не такими, щоб, як, як висловився Дарвін, пристосовуватись до змін. Забудьмо про тостер і внесімо трохи романтики у 21 -е століття, прийнявши філософію цілеспрямованого кохання. Ця книга про те, щоб помірковано вибудовувати власні стосунки. Такий спосіб мислення також вирішує те, яким виявиться продовження вашої історії. Для того, щоб дістатись до цього продовження, я розробила низку інструментів на базі біхвіористики, які сприятимуть створенню тривалих стосунків. Ці, це взаємини, про які всі говорять, що хочуть їх, але дуже мало хто розуміє, як їх підтримувати. Упродовж останніх кількох років тисячі пар у всьому світі користуються цими інструментами, сподіваючись вибудувати стосунки, міцні та здатні до адаптації, а й найважливіше – створені для того, щоб тривати. Угода про взаємини. Багато хто з нас промовляє в голос детальні подружні зобов'язання один-єдиний раз під час самої весільної церемонії. Але оскільки тепер ми живемо довше, то від обідниці до настання переколи смерть розлучить нас, може минути понад півстоліття. Нам потрібна більш сучасна система, що сприятиме адаптації партнерських стосунків. Люди, в яких ростуть і змінюються. Укладіть угоду про взаємини. В розділі 15 я розповідала про силу створення письмового плану розриву взаємин і про те, наскільки активна згода на участь у цьому змушує робити це зі значно більшою ймовірністю порівняння з пасивним підписуванням. Та сама логіка стосується угоди про взаємини. Документа живого, такого, що дихає, розробленого, щоб зазнавати зміни і рости з часом. Угода годиться для пар, які одружені чи перебувають у тривалих стосунках. Почнімо з пояснення. Слово «угода» може лякати, але воно зовсім не означає шлюбний догівер. Ми говоримо про документ, який не має юридичної сили та з яким згодні обидва партнери. Проте такі, що допомагає парам узгодити спільне бачення своїх взаємин. Нашкрябайте його на сервеці, створіть Google документ чи викладіть із магнитиків на холодильнику. Такі домовленості допомагають ініціювати розмови, які подружжям варто періодично влаштовувати, щоб зрозуміти, чого вони хочуть від своїх стосунків. Де це про запитання на кшталт. Як часто ми валімо бачити з нашими далекими родичами? Як ми розподілимо рахунки? Чи важливий для нас секс? Ми моногамні? А що ми називаємо моногамією? Психологи Джесі Овен, Галена Роудс і Скотт Стендлі зауважили, що пари, які приділяють час тому, що проговорюють важливі рішення, є щасливішими за ті, які цього не роблять. Я проводила по всій країні семінари, покликані допомогти сотням пар вчинити саме так, укладаючи угоди про взаємини. У ході заповнення угоди ви зобов'язані бути чесними, відкритими та готовими до компромісів. Зараз зовсім не час зупинятися на недоліках партнера чи висувати вимоги. Зосереджуватись на сам не на тому, щоб вигідно сторгуватись. Я займатимусь пранням, якщо ти митимеш посуд, а радше на цінностях. Ми зобов'язуємось підтримувати мрії одне одного та жертвувати чимось, якщо це буде потрібно для здійснення цих мрій. Я незмінно дивуюсь, якими різноманітними бувають пункти угод. Окремі з них – серйозні, як у пар, описують, як виплачуватимуть студентські позики. А окремі – кумедні. Наприклад, одна пара заприсяглась припинити купувати меблі в Ікеї. На першій сторінці угоди пара вказує конкретну дату в майбутньому, коли має намір переглянути її. Того дня укладачі угоди говорять одне одному про те, як у них йдуть справи. Окремі пари щорічно переглядають свої угоди інші роблять це через 5-7 років. Така розмова створює точку ухвалення рішення, коли пара ставить запитання, що зараз потрібно нашим взаєминам. Тоді пара може внести в угоду зміни, що відображатимуть те, яких змін зазнали їхні особистості. Це також дає змогу регулярно налагоджувати стосунки, доки ті ще зовсім не зіпсувались. Як казав Джон Кеннеді, час ремонтувати дах – це коли світить сонце. Він мав на увазі не свій шлюб, але ви розумієте, про що йдеться. Зробіть вибір на користь ухвалення свідомих рішень, а не руху за інерцією. Я внесла в додатки письмову вправу з двох частин, що допоможе скласти власну угоду про взаємини. Ці матеріали було створено у партнерстві з моєю подругою та колегою Ганною Г'юз. Спершу ви побачите аркуш для самоаналізу, який треба заповнити самостійно. Там містяться питання про те, скільки часу вам потрібно проводити на самоті, які ваші мови кохання, які ритуали у взаєминах ви цінуєте тощо. Далі ви побачите порожній бланк, угоди про взаємани, над якими вам варто буде згодом попрацювати разом із своїм партнером. Вправа. Угода про взаємани. Оберіть вихідні, коли ви з партнерами вільні. Якщо ви зможете кудись поїхати на вихідні, чудово. Якщо ні, то сплануйте романтичний відпочинок вдома. Передусім випніть телефони. І десь у вихідні між смачними стравами та нескінченними обіймами. Знайдіть час, щоб опрацювати над своєю угодою про взаємини. Влаштуйте дискусію про кохання та зв'язок між вами. Думайте про те, щоб кохати насправді, а не за угодою. Ритуали перевірки. Я обожнюю цитату психотерапевтки Естер Перл. «Якість ваших стосунків визначає якість вашого життя». Стосунки – це ваша історія. Пишіть, як треба, і часто редагуйте. Що вона має на увазі підчасто? Я прихинюся щотижневого ритуалу перевірки, короткі розмови, під час якої ви з партнером обговорюєте те, що у вас на думці. Угода про взаємини допоможе вам окреслити напрям вашого партнерства, а ритуал перевірки гарантує, що ви далі рухаєтеся в цьому напрямі. Багато пар бояться відверто розмовляти про свої бажання, чи стосується це дітей, чи початку взаємини, чи навіть їхнього завершення. У всіх стосунках бувають проблеми. І майже всі ми почуваємось ніяково, озвучуючи їх. Угода про взаємини та ритуал перевірки це інструменти розроблені саме для подолання. В цьому ми зі скотом влаштовуємося на великій білій канапі, щоб поспілкуватись. Він завжди сідає біля дверей. Я вирішила не шукати в цьому прихованого змісту. Я ж відкидаюсь на спинку. Зазвичай скот хрумкатить пампкорном, а я досі відчуваю, що переїла під час вечері. Ми ставимо одне одному такі три запитання. Як склався в тебе минулий тиждень? Ти відчув, відчувала мою підтримку? Як я можу підтримати тебе наступного тижня? Іноді ця перевірка займає менше, ніж 5 хвилин. Проте, коли у нас видається не надто вдалий тиждень, вона виливається в тривалу інтимну розмову. Звісно, такі обговорення бувають складними, але часто стають надзвичайно важливими та виявляють багато цікавого. Ми намагаємось розв'язувати проблеми, що не ті з'являються. У такий спосіб ми залишаємось на зв'язку та відкриваємо щось нове про себе та про наші стосунки. Проведення цього ритуалу дає нам змогу працювати над тим, що відбувається, Доки мене забагато часу, то накопичується забагато образ. Сам ритуал є не менш важливим за обговоренням. Роблячи його систематичним і регулярним, ми вдаємось до суперпростого принципу, який часто практикують біхвіористи. Якщо вписуємо щось у свій графіки, вважаємо варіантом за замовченням, то наймовірніше таки насправді це робимо. І оскільки такі перевірки трапляються регулярно, за графіком жодному з нас не доводиться умовляти іншого, знайти час, поговорити про щось важливе. Розклад сам підштовхує нас до цього. Багато пар, з якими я працюю, та які запровадили для себе ритуал перевірки, стверджують, що тепер почуваються більш щасливими, пристрасними та витривалими. Поставте собі таке запитання: яким би стало моє життя, якби ми з партнером регулярно сідали і обговорювали, як насправді сприймаємо те, що відбувається? Присягаюсь, воно того варте. Обирайте цілеспрямоване кохання. Вправа. Розробіть власний ритуал перевірки. Разом зі своїм партнером сядьте та дайте відповіді на такі запитання. Коли ви хочете щотижня проводити цей ритуал, де ви бажаєте проводити перевірку? Оберіть місце, комфортно для вас обох. Канапа? Ваша улюблена лавка в сусідньому парку? Які запитання ви валієте щотижня ставити одне одному? Як ви можете зробити цей ритуал особливим? Наприклад, чи не могли б ви, відповідаючи на запитання, смакувати улюблений десерт? чи робити одне одному масаж ніг. Як саме ви проводите перевірку, якщо фізично будете не поруч? Що далі? Світ цілеспрямованого кохання. Міцні взаємини не виникають випадково. Їм потрібно приділяти увагу та постійно робити вибір. Їм необхідно цілеспрямоване кохання. У світі цілеспрямованого кохання, власне у світі цілеспрямованого життя, сподіватись варто на те, що ж зернувшись на власне життя, ви побачите низьку рішень, які ви ухвалили помірковано та свідомо. Можливо, ви шалено кохали одну людину, можливо, у вас тричі були важливі взаємини, а може, ви залишались одинаковими і прожили захопливе життя. Хай там як, це були авантюри, а не випадковості. Ви творили власне життя, відповідали самі за себе, були чесними перед собою щодо того, ким ви є та чого хочете. А й найважливіше – коригували свій курс, коли це було треба. Ви не жили за чужими уявленнями, лише за своїми. Під час роботи над цією книгою я мав честь зустріти багатьох людей, які мене надихають, людей, що втілюють ідеали ціляспрямованого кохання. Наприклад, є серед них чоловік, який ходить на побачення та говорить правду про те, чого він хоче нічого серйозного. І зазвичай у відповідь на ці слова отримує вдячність і полегшення. А ще транс жінка що нарешті знайшла партнера, який може довести її до оргазму в її новому тілі. Вони нещодавно купили будинок, скориставшись своїми пільгами для військовослужбовців. Є ще чоловік, який навчився просити дружину про те, що хоче мати в їхньому будинку простір, який він сам прикрашатиме, та який відчуває своїм. Є пара, яка прийняла для себе немоногамні взаємини не та придбала дім для своїх других і третіх партнерів, щоб усім разом створити сім'ю. Здавалося теоретично, в окремих з цих пар не повинно було нічого вийти, але вони живуть сьогодні їхнє життя наповнене задоволенням і радістю. Дехто з них пережив такі трагедії, як рідкісні форми раку та численні викидні. Але вони працюють над цим, щодня вкладаючи безліч в силу свої стосунки, бо твердо вирішили подавати все, що належить до того надто малого відсотка пари, які живуть щасливими та успішним життям. У вас є шанс. Як це зробити – не секрет. Сподіваюся, з цієї книги ви зрозуміли, як саме. А тепер «Ідіть і живіть ціля спрямована». Відтепер протягом останніх 40 років дедалі менше з нас знаходять щастя у тривалих заєминах. Гарна новина полягає в тому, що чудові стосунки треба створювати, а не знаходити. Ви можете вибудувати стосунки своєї мрії. Створення стосунків, здатніх до розвитку, ось ключ до їхньої тривалості. Ми недооцінюємо те, наскільки зростатимо та змінюватимось в майбутньому. Тож мусимо шукати стосунки, в яких зможемо навчатись та зростати разом зі своїм партнером. Укладання угоди про взаємини дасть вам змогу окреслити напрям розвитку вашого партнерства та з плином часу переглядати це бачення. Щотижневий ритуал перевірки допоможе розв'язувати проблеми в міру того, як ті виникатимуть. У світі цілеспрямованого кохання витворити власне життя, відповідаєте самі за себе, чесні перед самою собою, ким ви є та чого хочете, а найважливіше – коригуйте свій курс, коли це потрібно. Ви не жили за чужими уявленнями, лише за своїми. А тепер йдіть і живіть цілеспрямовано. Ціля Відтепер і назавжди.